E eu quero então ministrar contigo sobre essas três dimensões da nossa cooperação. A primeira delas é que nós somos cooperadores com Deus, é a primeira dimensão, onde vamos estar entrando aqui com muita simplicidade. e E pontuando alguma dessas verdades para cada um de nós. A segunda dimensão que o Senhor então nos leva é que não somente cooperamos com Deus, mas nós cooperamos uns com os outros no seu corpo de Cristo. Ao entendermos e ao passarmos por essa, esse operar de Deus em nós, Imediatamente,、né? ao mesmo tempo, concomitantemente, acho que essa palavra me ajuda aí no português, que não é minha praia,、né? mas ao mesmo tempo que o Senhor vai operando dentro de nós, Ele vai nos levando a repartir uns para com os outros. Então, a segunda dimensão é que o Senhor nos leva a sermos cooperadores uns com os outros. A terceira dimensão é que o próprio Senhor, E aqui é algo que sempre é, me apaixona, me encanta, no bom sentido, algo que me tira o fôlego de que o próprio Senhor se torna cooperador conosco. Então quero te convidar, vamos estar vendo aqui até onde o Senhor nos conduz pela manhã, há uma certa expectativa profética no meu coração, especialmente diante da mesa do Senhor, mas. Vamos estar caminhando né, nessa primeira parte da manhã e depois na continuidade à tardinha, em nome do Senhor Jesus. O texto de 1 Coríntios 3, 9. Pode abrir tua Bíblia também para ver o contexto. Mas essa palavra tão preciosa, onde então Paulo, pelo Espírito Santo, vai afirmar: Porque de Deus nós somos cooperadores. E ele coloca então, pelo Espírito Santo, ponto e vírgula, edifício de Deus e lavoura de Deus somos nós. Colocando no contexto da primeira pessoa do plural. Ele escrevendo a igreja de Corinto, ele vai dizendo então, porque de Deus nós somos cooperadores lavoura de Deus é. E edifício de Deus sois vós. Eu vou pedir para você, para tu r e p e t i r e s comigo em voz alta, colocando na primeira pessoa do singular, nós, eu e você, nós somos cooperadores de Deus, nós somos lavoura de Deus e nós somos, como igreja, edifício do Senhor Jesus. Vamos lá, um, dois, três. Porque de Deus nós somos. Espera aí, mais uma vez, vamos lá, mais uma vez, mais forte. Eu sei que estamos com máscara aí, isso impede, tanto no louvor, na adoração, no sentido da expressão. Muito boa a pegada né, dos sócios aqui nos cutucando para que a gente realmente se empenhe, se esforce, se c a n a l i z a essa energia de Deus em nossa vida. Então vem comigo, um, dois, três. Porque de Deus nós somos cooperadores. Lavoura de Deus e edifício de Deus somos nós, aleluia! À medida que a identidade daquilo que nós somos em Cristo Jesus, a nossa nova realidade, e os cânticos hoje, desde o primeiro, e a oração e a intercessão do cada um de vocês foi algo muito profético daquilo que antes éramos, né? Completamente perdidos no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, somos uma nova identidade e o Senhor nos eleva, nos coloca juntos no seu propósito para sermos cooperadores com Ele. A impressão, sem ser dogmático, mas me parece que há um operar de Deus em primeira mão em nós. Ele fala aqui que nós somos lavoura de Deus. E o contexto onde o, a palavra aqui, que nós estamos lendo no versículo 9, a partir dos versículos 3, 4 e 5, ele vai perguntando: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, o que ouviestes a crer. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, diz Paulo, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. E no versículo 8 ele vai dizendo que cada um de nós receberemos os galardões segundo o próprio trabalho, porque de Deus n ó s somos cooperadores. Então nessa parceria da equipe de Deus, cada um de nós temos uma responsabilidade e uma cooperação, seja plantando o reino de Deus na vida de uma pessoa. Seja regando essa semente até ela germinar, brotar, enraizar e crescer, e depois, por sua vez, frutificar, todos nós temos uma importância singular nesse projeto enorme de Deus. Ao mesmo tempo, o milagre, o sobrenatural, e nós vamos ver isso ainda hoje de manhã, essa. essa Essa parte de Deus que dá o crescimento é algo que somente o nosso Deus pode dar. Eu posso plantar, eu posso regar. Mas a obra de transformação, de conversão, de nascimento do alto, de cima, pelo Espírito e pela água, pela palavra sendo gerada na vida de cada novo convertido, é obra sobrenatural de nosso amado Senhor. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos abrir como lavoura de Deus para que então a oportunidade, recuperar De Deus na vida de cada um de nós, onde o Senhor vai tirando tudo aquilo que impede de nós sermos usados por Ele. É, nessa pandemia, como muitos nós, a Marta e eu também fizemos uma reforma, quase um, um make-up completa lá na nossa casa. A Marta é muito de, de, de decoração, ela gosta, né, ela tem um bom gosto, ela tem né, detalhes para essas coisas. Eu, como daltônico, já me atrapalho nas cores, nas pinturas, n a s detalhes assim, mas ela tem uma graça muito singular. E nós fizemos aí um trabalho, mas para fazer todo esse trabalho, o entulho, toda a caliça, toda a sujeira, teve que ser retirado fora, para que o novo de Deus pudesse entrar. Se isso vale para um edifício de Deus, também vale para a lavoura de Deus, de tal maneira que tudo aquilo que possa impedir, seja pecado, seja os cuidados deste mundo, como fala na. Parábola do semeador, que concorrem junto, a ambição das riquezas, o mundanismo, os entretenimentos, a passividade, o engessamento, tudo isso tem que ser tirado da lavoura de Deus em nossas vidas, para que haja um operar de Deus na vida de cada um de nós. Há um texto, eu creio que é de Filipenses, é, Capítulo 1, versículo 6, que vai dizer: Eu estou completamente certo que aquele que começou uma boa obra em nós, há de completá-la em Cristo Jesus. E todos nós conhecemos esse versículo, e profetizamos e cantamos, e ela é completamente correta, porque é bíblica. Agora, eu pergunto: tu te recordas do que está escrito no versículo 5? Esse é o versículo 6. Mas o que, que está escrito em Filipenses 1, u l Cinco. Pela vossa cooperação desde o primeiro dia até agora, diz o apóstolo. Ou seja, não é somente profetizarmos que o Senhor vai fazer a obra, é como se fosse algo a parte de nós. Mas o Evangelho, ele sempre vai apelar para a nossa cooperação, nossa coinonia no projeto eterno de Deus. É claro que o querer e o efetivar e vem dele, ao mesmo tempo, ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Há uma parceria de Deus, mas há uma resposta nossa. Você diz amém? Então, desde o primeiro dia em que tu começaste a ouvir o Evangelho, Em que tu começaste a passar pela porta do reino, crendo na vida e na obra de Cristo Jesus, te arrependendo completamente daquilo que estava no passado, uma mudança de mente, de coração e de atitude completamente d i f e r e n c i a d o pelo poder de Deus. Passando pelas águas do batismo, onde nós somos identificados com Cristo e ressuscitados nele, e cheios do Espírito Santo, e aí começando então esse discipulado na íntegra, né, na real, completo em cada um de nós, pela nossa cooperação, tomando a cruz, abrindo nossa vida, não oferecendo resistência à obra de Cristo, mas sendo um caminho aplainado, Em obediência, em rendição direta para tudo aquilo que o Senhor está mostrando em nossa vida, no nosso relacionamento uns com os outros, com a nossa esposa, marido, filhos, pais, irmãos, no trabalho, com as finanças, com o serviço, com o lazer. Em tudo isso Deus vai trabalhando dentro de nós. E nós precisamos cooperar com a obra de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios 9, 22, 23. Ele c h e g a a f a l a r tudo f a ç o Por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com Ele. Essas boas novas que começaram na vida de cada um de nós, agora p r e c i s a dar sequência pela nossa cooperação ativa. Tu nunca vai encontrar na palavra de Deus passividade, engessamento, espectador, assistente. Agora vou brincar, alguns de vocês estão de braços cruzados,、né? eu sei que é só uma atitude de estar sentado, não tem nenhum problema, não me leva mal. a mal, Daniel está aí. Mas não existe no reino de Deus uma passividade, um engessamento, Uma inércia, sempre Deus vai apelar. Se alguém quiser ser meu discípulo, vem após mim, me, me siga, toma a sua cruz, renuncia, perca a própria vida da alma, para que a vida do espírito comece a acontecer na tua vida. Amém? Porque de Deus nós somos cooperadores. Outro texto base que sempre vem a mim, meu coração e a minha memória é 2 Coríntios 6, versículos 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, cooperadores com Deus, também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Pontuando aqui algumas verdades, a primeira que me vem é essa qualidade de envergadura de que nós somos cooperadores com Deus. Eu não sei o que vem no teu coração, mas o meu é apaixonado pelo Senhor. E eu fico quebrantado com tanta humildade diante do privilégio e que Ele nos considera na qualidade de cooperadores com Ele. Não há outra distinção maior, não há outra realização maior nessa vida do que ser um cooperador com Deus. Então a primeira coisa que me vem nesse texto é: nós. Na qualidade, vou colocar uma palavra que muitas vezes eu uso: envergadura, distinção de cooperadores com Deus. Não é pouca coisa, não. Se não me falta memória, acho que foi o George Miller que estava no seu quarto em secreto adorando o Senhor e alguém bateu a porta e disse a rainha, a rainha mesmo.、Eu、não sei qual das rainhas, se era a rainha Elizabeth, não, acho que foi a anterior, né? Então, Que estava vivo naquela época, século XVIII, XIX, ali, né? Século XIX, ali, e ela batendo e a n u n c i a r d o para ele: Olha, a rainha quer falar contigo. Qualquer um de nós largaria tudo e sairia. Uau! Mas ele simplesmente se virou e disse: Eu não posso atendê-la. Eu estou em audiência com o Rei dos Reis. <risos> Creio que foi o Billy Graham que foi convidado para ser um embaixador dos Estados Unidos numa determinada nação. E, ao ser convidado por um dos presidentes, ele foi né, pastor de vários presidentes dos Estados Unidos, sendo conselheiro e ministrando a palavra. E, ao ser convidado para ser um dos embaixadores, ele disse: Não, é muito pouco, eu já sou embaixador do rei. Do meu Senhor, embaixador dos Estados Unidos, é pouca coisa. Eu já sou embaixador do meu Rei e do meu Senhor d o s senhores. Tu pode repetir comigo? E nós, na qualidade de cooperadores com Deus. Segundo ponto, ainda nesse versículo, só te cutucando de vara curta, <risos> me parece que a graça de Deus ela pode ser recebida em vão. Eu costumo ministrar a graça de Deus por nós, a graça de Deus em nós e a graça de Deus através de nós. Se nós não alcançarmos esse terceiro nível, da graça que flua através da vida de cada um de nós, de alguma maneira, me parece, que ela se torna inútil, se torna em vão, se torna desperdiçada, não, não realiza o potencial para o qual. O Cristo se manifestou de uma maneira tão superabundante, derramando a graça de Deus, salvadora a favor de nós, nos salvando, nos justificando, trazendo completa redenção, libertação, como nós acabamos de cantar aqui. Mas a graça também ela precisa ter um upgrade, no sentido que agora ela é transformadora, não só salvadora, mas santificadora. É o poder de Deus para a libertação do poder do pecado na vida de cada um de nós. Não é a permissividade para permanecer no pecado, mas é o poder nos reeducando na justiça, fala no capítulo 2 de Tito. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, agora a graça de Deus se tornou transformadora e salvadora, nos educando, nos discipulando. Para uma vida de vitória, a graça, ela é salvadora, mas ela também é santificadora, operando em nós, na prática, na vida, na casa, na família, no casamento. O meu, o meu andar em santidade no meu olhar, no meu ouvir, no meu pensar, no meu imaginar, no meu conceber. O poder de Deus é algo extraordinário. Mas, preste atenção, Ele quer chegar à graça que nos traz para o serviço, para a frutificação, para a multiplicação. A graça precisa se manifestar a Através da vida de cada um de nós. Esse é o propósito de Deus para cada discípulo, para cada irmão que está、no, na, na célula. Não basta apenas a conversão, por mais gloriosa que é, não basta um trabalho de discipulado, entre aspas, no caráter e na formação. Isso é perfeito e faz parte da obra de Cristo, porque é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, então a qualidade e a unidade Está inerente dentro do propósito, mas Ele quer nos levar também à quantidade de muitos filhos, para a glória de Deus, Pai, a graça extravasando através da vida de cada um de nós. Você diz amém? Esse é o projeto de Deus, é o currículo que Deus tem para cada um de nós. Justificação, santificação e frutificação. E a graça que operou aqui, opera aqui e transborda na vida de cada um de nós. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, vai dizer: Pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, inútil. Perdida. Eu sempre me pensei assim, mas como poderia isso acontecer? Mas pode, nós precisamos cooperar ativamente para que essa superabundante graça, que operou na justificação, opera na nossa santificação, agora v e m operar na frutificação. E Paulo diz: por essa razão, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Ponto, vírgula, todavia. Não é, mas a graça. Você diz amém? Porque de Deus nós somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus. E nós não podemos deixar que essa graça permaneça no estágio inicial, mas que ela alcance todo o potencial na vida de cada um de nós. Antes de passar para o segundo ponto, ore comigo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ainda não entrou na tua mente e coração o que Deus tem preparado para a tua vida, para todo aquele que ama Ele, ama seu propósito. Eu quero alargar a tua visão, eu quero alargar e ampliar a tua audição, a revelação no teu coração de que o nosso Deus é Deus dos impossíveis e Ele quer romper as limitações inerentes no nosso pensar. Seja liberto definitivamente em nome de Jesus de qualquer espírito de rejeição, de incapacidade, insuficiência, de impossibilidade. Sim, é verdade, em nós, inerentemente, não podemos. E. Em mim, na carne, não habita bem nenhum, mas também no meu espírito, que foi regenerado, justificado e transbordando pelo seu Espírito Santo no batismo e não sendo cheio cada dia. Agora, o poder de Deus está na vida de cada um de nós. Estava cantando contigo. Basta, chega desse complexo inferior. Vamos dar um fininho. Vamos dar um fim definitivo nesse negócio aí. Chega em nome de Jesus. Discípulos de Jesus não podem andar com um complexo, nem inferior nem superior. <risos> Tem que andar com a mente, a palavra fala, a mente sensata, sóbria. Eu sei de que em Deus não há nada impossível. E o Deus que começou uma boa obra, ele vai completá-la. Pela nossa cooperação, pela nossa parceria ativa, de obediência em nome do Senhor. Segunda dimensão é que nós somos cooperadores uns com os outros. 1 Coríntios 12, quando fala a respeito do corpo, quando fala a respeito dessa, dessa maneira maravilhosa e gloriosa que o Senhor nos chama para sermos membros do seu corpo. Versículo 25, que está na tela, vai dizer para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A segunda dimensão da nossa cooperação é um cuidado uns com os outros, no meio do corpo de Cristo. Estamos diante da mesa, logo mais vamos estar. Comendo do pão do corpo de Cristo partido, logo mais vamos estar bebendo do vinho, trazendo da vida do sangue de Cristo em cada um de nós. Agora, me acompanhe, me olhe um pouco aqui, eu, eu quero tentar reproduzir a Ti um dos mistérios, a palavra fala que nós somos mordomos、e, ou icônomos dos mistérios de Deus, dos dispenseiros dos mistérios de Deus. E um dos mistérios é Cristo e a igreja, está lá em Efésios 5, 32. Eu te peço para olhar, só para contextualizar, se eu consigo te ilustrar. Temos Cristo, cabeça, glorificado e exaltado, Deus Todo-Poderoso, sentado à destra de Deus Pai. Ele se une com o seu corpo aqui na terra, aonde através. Do batismo, tu foste enxertado e identificado com o próprio corpo de Cristo. E aonde todos nós, sem exceção, é membro desse corpo. Eu fico desesperado, no meu clamor interior do meu espírito, teus olhos sejam abertos de ver Cristo, cabeça. Do corpo, exaltado, glorificado, Ele próprio disse para nós em Mateus 28: Todo o poder me foi dado do Pai, nos céus e na terra, toda a autoridade, toda e x u s i a todo o poder foi-me dado. E Ele diz: Agora eu conecto com o meu corpo, a igreja, aqui na terra, onde nós somos membros uns dos outros. E como membros, nós cooperamos com igual cuidado. O segundo texto nessa cooperação uns com os outros, Efésios 4,16, de que em todo corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, a segunda, a justa cooperação de cada parte. Ah, Senhor, a l m anseio. De todos os colegas aqui, a á um anseio da liderança pastoral, dos discipuladores, da liderança e dos núcleos de cada célula,、Quero、que a haja a justa cooperação de cada membro do seu corpo, que agora está ajustado dentro do corpo, vinculado através de juntas e ligamento, vai efetuar o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ah, Jesus, rompe essas barreiras nesses próximos meses e dias, para que haja a justa cooperação de todo membro, independente de idade, de sexo, de, de tempo de fé, mas para que desde o começo embrionário todos se vejam: eu sou membro do corpo de Cristo e o meu chamado é cooperar. O、oh, rabachidara, ao romper do meu espírito pelo Espírito Santo, porque se eu leio ao contrário, e eu posso fazer isso, se eu não me disponibilizo para uma justa cooperação, vai haver uma injustiça, vai haver um, um defraudar o corpo de Cristo pela minha inércia, passividade, engessamento. Porque Deus não me chamou para ser um apêndice no corpo. Eu sou membro, ligado, vinculado, aliançado, relacionado, ativo para o serviço para o qual Deus me chamou. Esse serviço inclui, como nós conhecemos, vou trazer o texto aqui de 1 Pedro 4, 10. Nesse upgrade, porque não é um s e r v i ç o somente é, em mim e de mim, mas é no sobrenatural de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeste. Olha, aqui está no pretérito perfeito. Cada um de nós temos recebido da parte do Senhor dom, graça, serviço, ministérios que v e m da parte de Deus, transmitindo a multiforme graça do Senhor, como bons administradores dele. Dessa multiforme, multicolorido, multifacetal glória de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, serve na força que Deus supre. Agora tudo isso vai arredondar para a glória de Deus Pai, por meio de Cristo Jesus, para que Ele seja glorificado. Você diz Amém. Ah, eu sou apaixonado por essa área de dons e ministérios. E quando você, cada um de nós, vemos que não há ninguém que foi excluído no corpo de Cristo, pelo fato de tu ser parte, membro do corpo, do cabeça, procede da sua abundância e de plenitude temos todos nós recebido. E graça sobre graça, fala em João capítulo 1, versículo 16. Ninguém ficou fora se tu está enxertado no corpo. Da seiva dele transmite vida, graça e poder, e unção e revelação para que tu venhas a servir no seu corpo. De que maneira o Senhor vê isso? Outro dia estava vendo Hebreus, capítulo 13, versículo 16, na continuidade do 15, onde fala por meio de Jesus: pois o f e r e ç a m o s a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aí ele continua: não negligencies. Igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compra. Ele traz a nossa a d o r a ç ã o nosso louvor por meio de Cristo Jesus, que nós oferecemos a Deus. Ele traz como oferta sacrificial ao Senhor, assim também essa parceria no corpo, onde nós servimos. Cuidando as vidas, discipulando as vidas, servindo em todas as frentes, então Deus nos chama para essa mútua cooperação, a prática das boas obras, no serviço e no cuidado de cada discípulo, e nesse encorajamento, nesse, nesse estimularmos ao amor, porque com tais sacrifícios Deus se comprará, Deus se alegra. Quando eu li isso aqui, eu, me veio uma gana, Senhor. Eu quero agradar a Ti.、Eu、quero que a minha vida seja uma oferta, aroma suave diante do Teu altar, Senhor. Que o Senhor respire assim. Que o Senhor olhe assim, como a gente está experimentando essa alegria agora na repetição dos filhos, nos netos. A gente olha assim, a Marta, às vezes a gente se. A gente, Não cansa, né? De olhar os vídeos e olhar as alegrias deles, e a gente diz assim: Esse é o meu neto, esse é o meu filho. Será que Deus pode dizer isso de nós? Esse é a minha filha. Eu me agrado, essa prática da mútua cooperação e do cuidado e do amor no meio do meu corpo, diz o Senhor. Me vem um. Uma inclinação de tu levantar tuas mãos e dizer: para o Senhor, eu quero viver assim como discípulo no teu corpo, agradando a ti, através dessa mútua cooperação, através desse serviço, eu quero ter o、um、foco, eu quero ter o、um、alvo, Eu me, eu rejeito da minha vida qualquer tipo de zona de conforto, ou ficar na passividade ou na inércia, deixando de congregar. Eu sou parte da igreja do Senhor, aonde eu fui plantado na lavoura de Deus, e aonde eu vou crescer e dar muito fruto, para a glória do meu Deus, porque eu quero agradar ao coração do meu Senhor. E dará lá para bacá. A terceira dimensão é que o Senhor se torna cooperador conosco. Tem uma expressão gauchesca que quer dizer: caiu os b o t e a d o do bolso. Tu não vai entender direito. É uma frutinha né, que nasce num coqueiro e o gaúcho gosta muito. É como se assim: ó, fiquei, né, sem, fiquei sem entender, fiquei sem. Compreensão, quando eu leio isso e quando eu ministro sobre isso, eu fico quebrado, completamente. Marcos 16, versículo 19 e 20, vai dizer que tendo eles partido, pregando em toda parte, cooperando com eles, o Senhor, eu vou dizer de novo, cooperando com eles, o Senhor. Confirmando a palavra, por meio de sinais que se seguia. Atos 4, 31, no contexto do enchimento do espírito, depois do Pentecoste, os mesmos discípulos eles foram cheios d o espírito de novo e cheios de ousadia para proclamar, para pregar, Eles estavam debaixo de quarentena e pandemia, brincadeira aqui agora, né? Refugiados na casa, mas eles não pediram, Senhor, o Senhor nos livra de vírus, não, somente isso. Eles eram, Senhor, conceda autoridade, ousadia, intrepidez, para que nós saiamos daqui e vamos pregar a tua palavra, enquanto tu estendes a mão para fazer curas, para fazer sinais, para fazer prodígios, por intermédio do nome do teu Santo Servo. Jesus. Começa a gerar no teu espírito uma expectativa na parceria de Deus, onde a nossa parte é simples, é crer e obedecer, e a expertise do Senhor é confirmar a palavra dEle, com sinais, prodígios e Grandes milagres através do t e u Santo Servo, do seu nome poderoso, o nome do Senhor Jesus. Na cooperação com Ele e através de nós, pelo Espírito Santo, o Senhor nos usa para plantar, para regar, para comunicar, para pegar, para ganhar como nós vimos ontem consolidar, discipular e enviar. Mas a parte do Senhor é fazer o、um、milagre, é fazer o sobrenatural. Atos 14 vai confirmar isso, onde, através das mãos de Paulo e Silas, ali Paulo e Barnabé, quando eles estão proclamando e permanecendo naquela cidade, Anunciando com ousadia a palavra do Senhor, o próprio Senhor confirmava então a sua palavra, da sua graça, concedendo que por meio deles, sinais e prodígios. Nessa equipe de cooperação com Deus, onde no time dele, estamos juntos. <risos> Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte? São as coisas possíveis, a esfera nossa é o possível.、Eu、coloquei ali, são as coisas fáceis, simples. É crer e obedecer, essa é a nossa parte. Na, no time de Deus, da parte do Senhor, eu costumo colocar dessa maneira a expertise de Deus. A especialidade dele. Ele se move no impossível. Nós, limitados no possível, mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos em parceria santa, a onde ele é cabeça, as ordens vêm dele a direção, a forma, a maneira, a modo, tudo parte dele. É o seu propósito, é a sua obra, é o seu reino, mas aonde nós cooperamos dentro desse corpo, para a serviço dele neste mundo, e aonde nós podemos ter uma expectativa. Eu quero só aguçar, alargar, gerar fé no teu espírito, e agora eu falo com teu espírito: a graça do Senhor esteja com teu espírito, para que haja um romper de fé, de contar com o sobrenatural de Deus na tua vida. Dá vontade de sacudir cada um, dá vontade de tirar tua máscara. O Arthur já está sem ali, glória a Deus. Estamos vacinados, né? Já estamos aí triplicados na terceira, quarta dose, não, estou brincando, né? Oh, Jeová. o、oh, Senhor. Mas dá vontade de olhar bem nos teus olhos e sacudir e dizer, por favor. Vem para esse upgrade. Vem para esse nível superior, aonde tu, no evangelismo, na frutificação, na comunicação, tu começa a contar com a expertise de Deus para c o n v e r s ã o Onde os seus sinais, prodígios e milagres vai ser o dia a dia de nossa vida. Eu vou citar, eu, me dá vontade de entrar com calma, mas eu vou concluindo já, porque nós temos que partir para a ceia. Mas eu preciso te trazer essas quatro expressões para que teu espírito seja alargado. E nós vamos concluir nessa primeira parte aqui da manhã, para depois de noite entrarmos na continuidade. É claro que você não pode perder, né? Então, te convido. Hoje é uma dobradinha, né? Mas não é sempre que eu venho, né? Eu, Então, vamos continuar de noite, mas deixa eu te dar esse, esse aperitivo. A primeira vez que aparece essa palavra do Senhor, onde para ele nada é impossível, está em Gênesis 18, 14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil. Alguns de vocês estão levantando a mão, levanta a tua mão comigo e diga em voz alta: Acaso, para o Senhor, alguma coisa demasiadamente difícil? O café da manhã hoje ainda estava lendo ali sobre os pormenores: Abraão com cem anos, ou n o v e n t a e nove. A Sara com noventa. A palavra fala, e eu não posso nem entrar em detalhes aqui porque tem solteiros, mas a palavra fala que o seu corpo estava amortecido. A Sara já tinha passado os tempos da menstruação e da fecundidade há muito tempo. E eles até riram do Senhor. Mas. Como. fosse um retiro de casais, a gente entrava um pouco mais. <risos> mas é pano para outra manga, né? Oh, Senhor. Mas a palavra fala que a Sara não considerou o seu estado, mas ela sabia que quem tinha dado a promessa era fiel. E fala em Romanos 4 depois, acerca de Abraão, que mesmo com seu corpo amortecido, ele. Contemplava o invisível, sabendo que aquele que era poderoso para ressuscitar os mortos, e t r a z e r d o o invisível o visível, ele se fortaleceu, a fé dando glória a Deus. E em um ano, Deus deu o Filho da promessa. O contexto dessa palavra, o Senhor me disse: há uma palavra de conhecimento e palavra profética para alguns de nós que dizem: é impossível eu frutificar em outras vidas, é impossível eu gerar discípulos. Já passei da idade, já passei do ponto, eu não tenho condições, eu estou velho, eu estou novo, eu sou casado, eu sou solteiro, eu s o u isso, eu sou aquilo. O Senhor diz: chega de barreiras. Hoje eu quero que tu levante teus olhos para ver que eu sou Deus dos impossíveis. E não há nada demasiadamente difícil que eu não consiga fazer, diz o Senhor. A segunda palavra é em Números 11, 23. Teria assim encurtado o braço e o poder do Senhor. Claro que tu vai ter que depois tema de casa, ler com calma, e o Senhor está me dizendo para a gente permanecer nesses dois exemplos, para não invadir o horário, mas vale a pena tu ler com calma. Para variar, a congregação chegou com murmuração e queixa para o Moisés, seu pastor. E o Moisés reclamou diante de Deus: essa carga, essa contenda é demais para mim, Senhor, eu não posso fazer isso sozinho. E a palavra fala que até o fogo do Senhor estava pegando no arraial, porque ele s estava murmurando m e tendo saudade das comidas do Egito, reclamando e perguntando: Senhor, nós não queremos mais esse maná, nós queremos carne. E é nesse contexto de, de multiplicação de liderança, porque Deus chama os s e t e n t a e restribui o espírito que estava sobre Moisés, sobre os setenta anciãos. Mas também diz para o povo: vocês estão pedindo carne? Eu vou dar carne para vocês. Não um dia, não dois dias, não cinco dias, nem vinte. Eu vou dar trinta dias de carne. E eu vou dar em abundância. E no texto fala que são seiscentos mil pessoas, homens. Isso dá em torno, todas as literaturas falam, em torno de dois milhões e meio de pessoas no universo. Onde o senhor vai p r o v e i t a r carne. Só que não era cem gramas por pessoa. Eu acho que eram gaúchos. Era meio quilo. Quando tu faz churrasco lá no sul, tu conta: se é só guria, as mulheres, é 300 gramas. Se é homem, é meio quilo por cabeça. É a É assim o nosso,、né? quando você for lá, é assim. Eu creio que Deus, quando pensou, é meio quilo por pessoa. E a, eu não tinha visto, mas é de manhã e de noite. Então é um quilo por pessoa. Por dia, dois bilhões e meio. Dois bilhões e meio vezes trinta. Trinta dias. Setenta e cinco milhões de quilos de carne. Vindo de onde? Viria do mar, viria de que forma? Mataria todo o gado que veio junto do Egito. Mas o Senhor manda a Coderneses. Carne e carne. Por t 30 dias. Dia, tu já tinha visto esse milagre de Deus? Eles comem que sai carne p e l a s n a r i n a s E aí também Deus põe a mão, porque não pensa tu que tudo que tu pede a Deus. Às vezes Deus permite te dar resposta na tua carnalidade para que aprenda. e í ia dizer levar na cabeça, né, mas para que? Oh Senhor. É nesse contexto que o Senhor diz: estaria limitado o poder do Senhor? Quantos containers de carne para a China, estou brincando, quantos containers de carne Deus derramou no meio do deserto? 75 milhões de quilos. Esse é o teu Deus. Ter-se-ia Limitado o poder de Deus, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Ora comigo, Senhor, diante da tua mesa, diante do teu corpo, do pão que foi partido na cruz. Diante do teu sangue, que rega a nossa vida, e ao nos alimentarmos de ti agora, ao bebermos e comermos, não é simbologia, não é simbólico, ao mesmo tempo é um milagre, é o pão, é o vinho, mas ao comermos, se transforma a vida em nós, algo sobrenatural. Para gerar em nós um novo tempo, aonde nossos olhos agora começam a contemplar o impossível, e aonde começamos a dizer ter-se encurtado o poder e a mão de Deus, ou eu começo a ver essa parceria santa nas vidas que eu estou evangelizando, nas vidas que eu estou proclamando, nas pessoas que eu estou orando. Pelos meus próprios familiares, filhos, esposa, marido, noras, netos, genros, Senhor, não há impossível que tu possa converter essa pessoa, porque a tua mão não se encurtou, teu poder não se limitou, tu é s o mesmo ontem, hoje, para todos sempre, tu és Jesus Cristo, o Senhor, e eu quero receber nessa manhã uma nova medida de fé, uma nova medida d a Do impossível que tu nos chama como congregação, para entrarmos numa multiplicação, numa frutificação como antes nunca aconteceu, pelo teu poder, Senhor. Rompe agora barreiras, rompe incredulidades. Rompe agora a nossa falta de fé. Nós podemos dizer: Senhor, me ajuda na minha pequenez de fé. E o Senhor vai acrescentar fé. Como Ele está fazendo agora pela palavra dEle. Em nome do Senhor Jesus. <risos> Aleluia, Senhor.